Kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa kwanza sehemu ya pili kichwa cha somo la leo kinasema utakatifu na weupe wa moyo utakatifu na weupe e, wa moyo Tumekwisha kusomewa mstari ya Wakorinto wa kwanza mlango wa wa pili mlango wa kwanza kuanzia mstari wa mbili mpaka mwisho wa mlango ambao ni mstari ule wa na nne mstari wa 12 mpaka nne na tutaona ujumbe unaohusu nia safi. Nia safi, makusudi ma, Dhamiri safi na makusudi safi, mazuri. E, Mkristo uKristo wa kweli, uKristo wa kweli. Yule anaye likili e, jina la Kristo. Tunatakiwa tuwe na tabia ya kuzichunguza na kuzitakasa nia zetu. Kwa so, kila kitu mambo ma, hakuna kitu kinatoka njia ni ya nia zetu. Eh, somo la leo tutakuwa naangalia namna eh au makusudi, au lengo la kukisha kwamba nia zetu ni safi, ni nyeupe. Aa, nitafika ndani ya somo baadaye kwa undani zaidi, lakini nitangulia tu kudodosa dodosa vitu vya awali. Eh, kuna una uwezo ukajikuta tuseme ni Mkristo. Ukajikuta ni mtu ambaye ana lugha mbili mbili Leo namwambia anakuambia hiki kesho unakuta na hata ndani ya maongezi ya papo kwa papo anakupa kauli mpaka unashinde kuelewa kama hivi huyu ukakubali au ukakataa. Eh, tunakuwa ni watu ni undo, ndio ujanja ujanja. By the way, Ndiyo baadaye inakuwa utapeli. Ukishakuwa mkubwa unakuwa tapeli. Eh, tapeli ni mtu anayetumia mazingira na kauli na vitu kama hivyo kujipatia faida ambaye si ustahili yake eh na watu wanaanza katoka hapa wakawa ni wakristo wazuri wa mavazi na hayapendezi -ha -ha -pende, ha vile vile e, wakawa wazuri wa, wa, wa, wa tabasamu kama na tabasamu vizuri eh ukakuta amekuwa mzuri wa umbo vile vile labda anajua kuji sifadhi vizuri na nini na nini lakini ukikaa naye ukakuta ni mtu haaaminiki eh, Kuto kuaminika. eh kuwa na kauri tata mbilimbi na nia za kujitafutia faida ndani yake ndimo pia kuna tamaa ni somo kama hilo lile ambalo leo tunajifunza wiki iliyopita tulianza kitabu cha wa korinto wa, wa, wa, wa pili. Urisoma mistari soma mstari 11 ya kwanza ambayo ilikuwa na kichwa kukumbusha tu habari ya mateso na faraja katika utumishi katika kutumikia bwana hata utumishi ule ambao watu hawajui wa wewe tu kusoma labda biblia na kujaribu kuiishi katika ulimwengu huu kuna, kuna kuna mzigo wake kuna nira Yesu anasema jituisheni nira yangu jivikeni nira yangu mkajifunze kwangu toka kwangu matendo 11 kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo Yesu anasema mtu katika Luka 9:23 mtu asiye eh asiye asiye ube, beba msalaba wake na kunifuata kila siku hafai kuwa mwanafaozi wangu hiyo ilikuwa ni somo la wiki iliyopita labda hatukwenda katika mstari huo hatukuirijelea vingine ndio sababu tunajifunza leo tunajifunza kwa kurejelea mistari tofauti tofauti Um, kwa leo leo tutaona habari za weupe wa moyo, weupe wa nia, nia nzuri, dhamiri safi. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume tulikimaliza sio muda mrefu leo pita. Eh, ukisoma kwenye nifanye tu mimi mwenyewe yeah. rejea. Okay, unaweza na mimi lakini okay. ni okay. kusomea kwa ajili tu ya muda. Paulo anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mwanangu ule wa waishi na tatu. Mstari ukaanza sema Paulo akawa kazia macho watu wa baraza akasema ndugu zangu mimi kwa dhamiri safi kabisa nimeishi mbele za Mungu eh hata leo hivi. Yani Anaje je, shahudia hapo. Ye, wewe ukitaka kujua kwamba una dhamiri safi na uwepo wa moyo, nafsi yako inakushuhudia. Lakini kuna watu wanaharibika mpaka anafika sehemu fulani anakuwa tapeli hajijui. Yaani mpaka ambiwe na watu wewe bwana wewe wewe mtu ni mtu mnatoeni hasira wewe tapeli hajui lakini mtu ambaye anautaji wa kiroho anaofahamu wa kiroho atajijua eh baadawasema jamani mimi mpaka leo hii mnavotaka kunihukumu na kunifanya mtu mbaya duo wa taifa letu mnaniona nimeishi kwa dhamiri safi eh hata hivi leo unajua watu ambao hawajizoea kusikia maneno ya dhamiri safi wanafanya nini yule kwani mkubwa kama agiza anaza mpige mdomo huyo mtu akampiga mdomo na Paulo akakasirika baadaye akajirudi Eh u, u, m, leo hii ukwambia watu na utakatifu anachukizwa kwa sababu ya maneno ni misamiati kwao hawaitaki kuisikia wanataka kuongea habari za u, u, ujanja ujanja na, na saida, faida faida nlicho alichofaya Paulo Paulo hivi sema habari za dhamiri safi Naona wakachoma moto wakasema huyu mtu anaongea kitu ambacho hatujawahi kukisikia. E mpiga piga mtu Lakini ndivyo tunatakiwa tuwe. Naana nasikia ile neno. Ndio. Wewe baba, wewe mama, wewe mtoto, wewe binti kijana yote yule itahidi kwa mwenza wako, kwa rafiki zako, hata ukazini unakofanya kazi uwe ni mtu ambaye anajulikana ni mtu mwenye dhamiri safi. Kuna mtu anataka apate taarifa zenye kusaidia, aambiwe na watu za kwake azifiche azifaidie mwenyewe. ndiyo sio? Hiyo sio dhaamini sasa. Unao mtaka watu wakutendee vile vile ndio natakiwa na wao watendee. Nani ni pamoja na hili neno? Ma, Paulo anaendelea mbele kwa imani anafuata tu Matayo ame matendo mitume sasa. So. Matendo mitume 24:16 akiwa anajitetea anarudia mista anasema nami nimijiz, nime matendo mitume 24 24 kumbe nasita anasema nami nimejizoeza katika neno hili niwe na dhamiri isio na hatia mbele za Mungu na mbele za watu siku zote siku zote eh siku zote Kuh, ninajua watu ambao anaweza akawa ana shilingi hata milioni kumi mfukoni benki lakini anaenda tu kufanya kumjaribu mtu. Naomba unikopesha lakimoa. Hizo ni dami. Na nenda kaona kwamba huyu anaenda kopa kwake labda hata hata milioni hana. Ha, hapa. Ah, ni dhamiri safi. Watu wanama hiyo nadhani hao hapa. Ni shakutana nao. Eh? Eh, kabisa. Dhamiri safi na wewe upe wa moyo. Hapa katumia neno utakatifu na upe wa moyo. Eh anaipenda kutumia maneno napenda kutumia maneno ya King James anasema Simplicity and godly sincerity Simplicity and godly sincerity usimplesti ni kutokuwa na mambo ma, complicated mambo ya kijanjajanja mengi mengi kutokuwa na mambo mengi mengi Simplicity. ndio ni aina flani ya wewe kwa moyo nilitafuta ni tafsiri nzuri haya maneno eh kutoka kwenye kinge ya msala nasema eh, simplicity and Godly Sincerity Ni nikaona kwamba okay whatever tafsiri labda ndio sawa. Si rahisi sana kuyapata. Lakini yanalenga mia zetu, Dhamini zetu makusudi yetu. Na tutaona vipengele vitatu. Ile mstari 13. Um, amini. Eh itatupa vipengele vitatu. Mwenye mtakwanza naitwa Utakatifu na upo moyo ambao ndio unabeba ujumbe wa leo. Lakini tunaona kauli zisizo na kigeugeo. Haba ni kitu kile kile lakini Kimeeleza kama kitu tofauti kidogo. Kutokuwa na kauli za kigeugeo. Hakuna waya wame. Uomba mungu usiwe na karibu, usipange na mtu ambaye kauli zake zinabadilika badilika kila kila wakati. Huwezi kupanga na mtu anaye. Eh. Yaani unajua kwamba tulishakubaliana tukafikia hapa of, of course kubadilisha kubadilisha mipango sio kosaieleweke uwezo kwa una mpango hivi au una tarehe kufanya jambo ukabadilisha lakini kuna utaratibu mzuri hauwezi kaitwa kigeugeu kigeugeu ni mtu kwanza anaanza anakushangaa kwamba hiyo hakiwezi kusema haipo ha, ha, ha, ha. kusema bana Latiba ratiba yetu awali ilikuwa tarehe kadhaa kadhaa lakini kutokana na saa jambo kama hili ninaomba na tufanya tufanye hivi ni kitu cha kawaida hicho sio kinachoongelea na mtu asema Mungu mwenyewe anabadilisha lakini mabadiliko ya Mungu hufuata utaratibu fulani. Aidha anaomba Mungu anaweza kama amepanga Mungu alikuwa amepanga Ezekia mwaka ule. Ndio ilikuwa mpango ya Mungu lakini maombi sala za Ezekia na utumishi wake na utakatifu wake ukafanya Mungu abadilishe ratiba. Uwezekana unasema Mungu ni kigeugeo. Ah alibadilisha sio yale maneno awe aliyakubali lakini anasema okay kwa sababu hizi hizi na hizi tunaobadilisha tunaenda kwenye tarehe tunaongeza miaka 15. Ndani kwa maana gani? Kwa hiyo kauli zisizo za kigeugeo mstari wa tano mpaka wa 22 na, na mstari wa mwisho kabisa jukumu la kiongozi wa kiroho. Eh labda ni baba kwa tutoa wake, mama kwa tutoa wake, mchungaji wa kanisa lake au hata wewe mwenyewe tu unavyoongoza watu au unavyo ujio, hata kujiongoza mwenyewe kwanza kabla hujiongoza watu unajiongoza wewe kama unaweza kujiongoza unaweza kuongoza okay sasa twende katika vile vipengele vitatu vyote vinavyojibu hoja moja ya simplicity and godly sincerity au utakatifu na weupe wa moyo kutokuwa na dhamiri mbaya hicho eh, kidogo kimeondoka katika jamii Unge, hata wiki tatu hata wiki tatu ni tatizo kubwa ya wanadamu na sasa hivi zaidi sana ya hao utakatifu na amoyo, wa moyo mstari eh, wa 12 mpaka mstari michache hii anasema wa 12 anasema kwa maana kujisifu kwetu ni huku Ushuhuda wa dhamiri yetu ya kwamba kwa utakatifu na weupo wa moyo utokao kwa Mungu si kwa hekima ya mwili bali kwa neema ya Mungu tulienenda katika dunia na hasa kwenu ninyi Lazima kwa kweli ni kitu ambacho kinatupa fahari kwamba tulienenda katika dunia hii katikati ya watu wote lakini zaidi sana kwenu wa Korinto kanisa la Korinto Tulienenda katika utakatifu na wepo wa moyo. Hatakuwa na na, na na na na choyo zilizojificha. Leo hii nenda katika makanisa ukute labda kuna Mkristo ambaye labda mambo yake ni mazuri kiuchumi kuliko yule mtungaji wake. Atazunguka zunguka watagawana. Eh. sio. Eh, atazunguka zunguka watagawana. Eh. Bana anasema mimi si na maneno ya choyo kwenu anasema katika kitabu cha vitendo mitume mlango wa 20 alipokuwa anaaga wa Hesho anaelekea Yerusalemu. Anaambia kwa kweli mna nioka na ninyi wote naomba mnishuhudie. Samuel anasema akiwa na waga wa Yahudi akimaliza kazi yake ya utumishi wakati ametoka kumsimika kum, Sauli anasema jamanee kwenye mlango wa 12. Wa Samuel ukaposema Naomba mniambie kama kuna mtu ambaye nilichukua. Ni nipo kwa kiongozi wangu kwa ili taifa la Israeli. Eh, wayahudi. Na wa Israeli e, wa wa wote vile, iko bado wa Israeli, walikao wajagawa. Niambieni kama kuna mtu ambaye nilichukua ngombe wake au ponda wake. Wakasema Samuel hakuna hata mtu. Nasema basi niwachie yenu mimi naondoka. Paulo naye anarudia anasema muda wote tulipokuwa kweni, haya ah, maneno yanapatikana sehemu nyingi sana. Sina muda wa kwenda kurekia lakini katika kitabu cha cha cha wa kwanza, sikupata muda wa kurejelea kule. Anasema tulipokuwa kwenu tulilazimika kufanya kazi kwa mikono yetu eh? ili kusudi tusije tukaonekana kama tulikuja kula kwenu. Badala ya kufanya kazi ya Mungu leo hii kuna watu anaweza anaenda kanyamkambia leo tunakuja kuomba, kumbe anakuja kula kuku. Eh, akishajua kwamba unavi kuku vya kenyeji vya kutosha, wanajikusanya wawili watatu wao ni wachungaji na makoti makubwa makubwa. Wanaingia kwako anasema tunakuja tunakuja kutakasa hii hali ndio. Ne, lakini kasadaka sadaka basi. Atotoka hapa ameshakula kuku anaondoka na hukuku mzima. E, kama una, una upendo unaweza kumpa. Lakini vile vile kuna nakumpa, ukaona ni kwa upendo lakini kimzingi umelazimishwa, hujui tu kwa sababu unaona macho yake tu yanatisha eh unaona macho yake yanatisha eh okay tunaanza kuendelea hapo msera ukisoma wa wa pili maana hayo ndiyo yalikuwa maisha ya mtumishi wa Mungu huyu Paulo na wenzake ambayo tunatakiwa tujifunze kwa ndiyo maisha ya Kristo mlango wa pili wa tessalonika wa kwanza uswala sana sema hatukutafuta utukufu kwa wanadamu wala kwenu wala kwa wengine tulipokuwa tukiweza kuwalemea kama mitume wa Kristo Bali tulikuwa wapole katikati yetenu kama vile mlezi amtunzavyo mtoto wake mwenyewe vivyo hivyo nasi tuta, tukitumaini kwa upendo mwingi tuliona furaha kuwapa si injiri ya Mungu tu bali na roho zetu pia kwa sababu mmekuwa wapendoe. Lazima tulikuwa tuna tulikuja kwa upendo kamili. Hatukwepo tumekuja kupata vitu vyenu. Paulo semyengena anasema katika Wakorintho hii ya pili rafika huko baadaye. Anasema nilipokuja kwenu sikuja si kutafuta vitu vyenu bali nilikuja kutafuta roho zenu sasa leo hii, watu wa makanisa yao hawatafuti roho wanatafuta vitu vyao <mimila> kabisa baada vitu vyao anapiga maisha anasema hii kanisa langu baada ya miaka mitano, nitakuwa na miliki nini na nini na nini na nini usimama umetusema bibi ni wanasema hazangu tu ni kuwaingiza katika maandiko ni kama mfano <mimila> eh Uh, hata sehemu nyingi tu nyingine kwenye Paulo ana sema kwamba semeni na sio Paulo toto mishoote mishoote hapo ni petro katika utumishi wake anasema anasema katika petro wa wa, wa kwanza mlango watano anasema mlango watano yeye anasema kama hatukujifanya <coughs> mabwana au watu wakubwa ambao tunakuja kwenu sudi mtubebe mtutumikie na nini tuje kuonyesha via vya yetu hapa. Sasa tulikuja tu so kuwabimbia tu injili ya Kristo na kuwapa vipawa vya mbinguni. Kwa hiyo mi mimi hata si wangu nimekuwa nafanya hivi. Same hmm. nyingine Paulo hapa amesema kwenye so Thessalonica so anasema hatukuwapa tu injili tuliwapa na mioyo yetu, tulikwapa na kila tulichokuwa na. Eh. <coughs> Tunaweza tukayasema haya kwa undani zaidi lakini hebu eh, tusogee mbele kidogo. Ana sema tukauzoeshe sura ya 12. Eh. Tunasoma sura ya 12. Eh. Simplest and godly sincerity. Simplest ni ni kutokuwa na mambo mengi mengi ya ujanja. Ulishawahi kukutana na mtu mwenye mambo mengi paka ukaogopa? anakupa taarifa mchanganyiko atakwambia uhusiano wake na wana siasa atakwambia safari zake alizofanya sijinchi fulani humu na anakuambia biashara ukitafuta uh, uh, uh, uh, uh, makazi yake hujua anakaa wapi niko hapa naelekea hapa nimetoka huko alafu nitakuwa mwaka nitawfunga nikiwa huku na nitakuwa nimesharudi na kule na kule eh Eh ukisoma eh, okay ningetamani faru zaidi ni muda huu. Ningeweza soma kwenye vitabu kwa mfano kama kitabu cha Warumi mlango 16:19. Wa na hoja yake hiyo hiyo inafanana na Wakorintho wa kwanza 1:14:20. Hizo sehemu mbili. Mungu anatutaka tuwe wajinga katika mambo mabaya he muziki iliyotoka hivi karibuni, sinema zilizotoka, saiji kaula aliyetoa Kanye West, siji singeli aliyetoa Damon, asema hivyo vitu muonekaneni ni washamba fulani. Lakini ndio kuja kwenye mambo ya Mungu ya thamani, Mwena akili, muende ujuzi. Kwa hivyo ni vizuri kabisa. Na wapo watu wana mnaio so, sio uwezo unasema hawapo wapo. Lakini tunatamani wengi tuwe hivi tuweze mambo mabaya simplist mambo complicated mambo ya nje unakuwa huyajuijui huyajui sana lakini mambo yanayohusu kweli ya Mungu upendo wa Mungu unakuwa unafanya nini unayafahamu sasa mbaya pale unakuwa ujui chochote ya Mungu vijui na vya, vya duniani uvijui lakini ni maramia usijue vyote kuliko kujua vya duniani vya Mungu vikakupita kushoto na ni vingi unakuta vitu vya kimungu havijui utaweza kukaa kanisani miaka 10 hata ukimuuliza hasa wokovu ni nini anaweza okay kuna mimi kujua kile kitu na wengine wakiambia wokovu mtakwambia kuna vingine Mungu anavyo lakini hana uwezo wa kuwambia kiasi na kukwambia na kuweza kuwapatia watu wengine wao wame kama vile Mungu alivyoweka wanadamu wa wazae wanadamu wengine duniani. Kwani Mungu anaenda na fijanga mtu leo anaweka pale kwamba au uh, uh, anaenda maabara uh, si anatengeneza wanadamu kupitia kwa wanadamu, si vile Nilele Mungu hutengeneza wa Kristo kupitia kwa wa Kristo. E, na sio kuwaza tu, ah, kule kuwaza kiroho. E, ni, ni, sikia za Kristo na mimi nizijue wokovu ni nini Niwaambie na watu wengine. Leo hii kuna njia rai sana, kuna mitandao tumia basi hata hicho kinachoitwa page yako kunaweka kwanza jifundishe hakuna kitu baya kabla hujajua ukaanza kufundishwa uongo e. kwa hiyo hiyo yote ina uhusiano na na ule utakatifu na na uweupe wa moyo hivi sehemu nyeupe ina vitu vingi sana vimejazana vimepangana mpaka unashinda kujua chini kuna nini Sehemu nyeupe ki ukweli ina vitu vichache. E. Eh. Nyeupe ina vitu vichache unaweza kuona kila kitu. Kuna mtu ukikutana naye ukasikia kauli zake na nini unashindwa kuelewa kabisa kwamba amesimamia wapi. Ana vitu vingi, hana uwepo wa moyo. Kuna mgandamizo wa vitu. Eh. Mtume Paulo 13 anasema, vitu. "Maana Hatuandikini nyinyi neno ila yale msomayo au kuyakiri nami natarajia kuwa mtayakiri hata mwisho Anachosema ana somo ya habari zote za kuhubiri sio vitu viko njia ya maandiko ni vile vile ambavyo viko katika neno la Mungu tunacho ni kama hivi tunavyofanya Mimi sijawahi kuhubiri bila kuwa na maandiko ya kutosha mbele yangu Eh na hivyo tulikuwa tu. Kuna ni wao nakukumbuka zamani. Ah ni kabisa zamani sana. Ni wao kusikia mtu mmoja anakwambia anajaribu kujifunza kuhubiri. Wakati wao nilikuwa sijui vizuri maandiko na lakini bado niligurua kama kama anapotoka. Unajua wakati mwingine kama una unamguso una, wa kimungu hata kama hujakuwa vizuri ukweli utaujua tu kwa kiasi fulani. Eh. Nikasikia anasema Nina jitahidi kujifunza kuhubiri amba, mstari mmoja unamaliza ibada. E, eti ate, ana anaeti kuna ni askofu, anaenda anasoma mstari mmoja kisha maliza anaongea mpaka ibada inaishi Ndio ilikuwa ndio lengo lake asikie pale. Huko ni kupotoka. Ibada ya kweli Imejawa na wengi wa maandiko yaliotoka kwa Mungu. Nlicho Paulo anachosema msana ukuna anasema maana hatuandiki neno nini. ila yale msomayo, yale yaliyoandikwa. Yesu alisema mnasomaje mnafafanua afana imeandikwa nini katika neno? Eh. Hapa tumeshahubiri so, vitabu, hatuyamaliza vyote. lakini tumejifunza vitabu vingi vingi. Ndiyo lengo, yale tu, yaliyoandikwa tuweze kuyafafanua na kujaribu kuweka katika maisha yetu ya kila siku pakali nawezekana eh misali wa kumi na lakini leo hii yaliyoandikwa yanayosa pana nasema sisi ni yale yalionekwa tikani na Mungu. Ngine wa hii watu wanahubiri yaliyoandikwa wa kwenye neno gani? Vitabu vya Ellen White misali za waumini. Eh, ni vitu tu vya kujitengeneza, vingine ni taasisi lesson. Ni vile mito ya shujaa, shayarasi gani? Ni mito tumbi ya watu wamejiandikia wenyewe, alafu ndo wanaambia soma hio. Yesu anasema Isaya alisema kweli juu ya kizazi hiki aliposema watu hawa huniabudu matakatifu huniabudu bure matakatifu 13 na 15 watu hawa huniabudu bure matakatifu 15 sana 8 na 9 hapa huku Isaya 29 8 na 10 na 9 na mpaka anasema watu hawa huniabudu bure kwa zinjyo zao lakini mioyo yao iko mbali sana nami wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu mtu anayenenga kusoma mstari mmoja halafu akaongea asali kayapita mawili matatu huyo hafundishi maneno ya Mungu neno mahubiri ya kweli yanatakiwa yashibe neno na sio yashibe neno la Mungu peke yake yashibe neno la Mungu katika muktadha wa kweli ni wewe usiyajua mara nyingi sana imeshazika anamwambia yuko anahubiri neno alafu unasikia kabisa mstari naisoma ndio lakini anacho anachokielezea na muktadha wa lile somo ya yale maandiko ni tofauti kabisa sasa huyo ni sana kwa nini utaondoka mbali kabisa wengi Hey Yesu Yesu imesikia mmoja anamwambia he Mafarisayo matajina tatu Mafarisayo wamekaa katika kiti cha Musa. Yesa anasema Mafarisayo wamekaa katika kiti cha Musa yote watakuwa wamea yasiteneni lakini kwa njia kwa menendo yao kwa matendo yao 500. Alikuwa na onya unathiki. Lakini una yule jamaa akaweka pembeni unathiki kwa sababu alijua yendo mwenyewe atajis atajuhubiri. Akaona atafute njia ya kutokea. Eh hey, hapo hapo lazima ndaye atafute mtu si fulani aitwe anafundisha Biblia. Muulize kabla ya hapo Mathayo 22 ashawe kusoma 21. Hakuna hata mtiririko. Um, eh hey, akaanza anasemaye, hey, oh, oh, "Wamekalia kiti ambacho sio chao." Alifa na inama kabisa na kufanya nanga. Na reaction watu wanacheka kweli kweli wanafurahi. Wewe kiti sio chake. Je, muulize jirani yako, "Umekalia kiti chako?" kabisa hakuna usimamiziano kabisa. Alafu misho wanalipia gharama ya sauti yake, na mengi wanaondoka watupu kabisa. Wewe wamemwongoza Kristo chezea roho yako. Paka itakapokuwa huna uwezo tena wa kuirudisha. Amen. Chezea roho kabisa. Ukiamua kuchezea chezea Ukore kuchezea roho. Eh. Sali wao. Wow. Bado tukuko ni sala miwili tutamalile. Eh? Sala ya yeah. 14 anasema. Swali la 14. Anasema vile vile kama tukiri kwa sehemu ya kwamba sisi tu sababu ya kujisifu kweli tama ninyi kwetu sisi katika siku ile Bwana wetu Yesu. Anawaambia wa Korinto anasema ninyi mlitukili kwa sehemu. Inaonekana wa Korinto ukiangalia Hata taka kufika kwenye mlango wa tatu. Anaanza kuuliza maswali magumu sana. Wapo leo walikuwa wanamsumbua. Leo hiyo wakristo tunasumbua na pia. Kiukweli. Ukihubiri kweli Kristo anakuwa kwanza kukushambulia kuliko kwa hata watu wa dunia. Eh. Hata kama kwa sehemu, labda sio yani hamkua na hamkuji hamkujimwaga kikamilifu. Lakini akawashughuliza sema okay, hata kama kwa nusu, basi hiyo hiyo nusu mlio tu tubali la kutukili na kutukubali, sawa. Eh, vile vile kama mlivyotukili kwa sehemu, ya kwamba sisi tu sababu ya kujisifu, kwamba eh kujisifu kwa maana kwamba kumjua Mungu okovu wao wao wami. Biblia inasema yeyote anayetaka kujisifu ajisifu kwa sababu anamjua Mungu. Anasema katika kitabu cha Yeremia mlango wa 9 20 ni Yeremia eh, na 9 23 na kendeleana anasema hivi Mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu Mwenye mali asijisifu kwa sababu ya mali zake. Wewe wame watu wenye mali wanajisifu. Sana. Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Bali mwenye kujisifu ajisifu kwa sababu ananijua mimi. Na zile zile kujisifu kama wa Mungu wala dunia haiwezi kaona kama lisifa kubwa. Lakini angalau inakupa sababu na matumaini ya kuishi ndiko kujisivwa mabanae huku sipawezi huku sijafanikiwa kule siko vizuri lakini kwa Mungu niko vizuri ndani ndio na mkosea niona msamaha ndio lakini ni ni, ni, ni, ni miongoni wa wa Mungu wasikivu kwani mtoto msikivu ni anampendeza mzazi anampendeza kwani mtoto msikivu hafanyaki kosa hata mara moja ni makosa anafanya kini bado atakua kama ni msikivu ni msikivu kama ni, ni ni ni mchamungu ni mchamungu ni mchamungu paula anaakumbusha anasema anasema eh kwa sehemu sawa vile vile na sisi hatakuwa angusha eh imari leo kuna wakristo kuna wanadamu wa imani tutumie neno nabda anaweza akaweka eh aka, aka, aka roho yake kwa muumini kwa muhubiri. badala ya mhubiri kama vile ambavyo wamemwamini paulo japo kwa sehemu lakini badala ya yule muumini yule mhubiri akatumia kule kuaminika kujinufaisha kujinufaisha badala ya kutumieni nafasi kwamba hao watu wamenipa roho zao. Ngoja nizitendee kazi nizifikishe kwa Kristo bila mawao. Badala yake ngoja ni ni faidi kutoka kwao. Via kwao eh. Hey. Na vipata. Eh. Yeah. Um. Na napo nasema vile vile kama vile mnavo kujisi kufurahiana na sisi ninyi mmekuwa ndiyo furaha yetu. Eh. Lazima tu, tuwe katika hali ya kufurahiana. Eh hasa tunapokuwa katika huo utumishi. Mhm. Msali ule wa hoja pili ndogo katika hoja kubwa ya leo inasema kauli zisizo da kigeugeo au zisizo zisizokegeugeo. Eh mtuzi nishaikusukusuku sawa nifafanize. 11:15 nasema nani nikiwa natumaini hilo na alitaka kufika kwenu hapo kwanza ili mpate karama ya pili. Bana sema mimi nakuja kwenu mara nyingi. Sije kutafuta vitu vyenu si ufanye nini? Ninakuja kuletea karama. Kama ulishapata karama ya, ya kwanza ya imani ya kuamini, imani yenu ikue kutoka utukufu kwenda utukufu zaidi, kutoka kimo kwenda kimo zaidi. Lazima mkiniona nakuja mara nyingi sije ufanye nini? Ninakuja kuwafanye kuapuza, ku, ku, ni, ku, kuapa nafasi ya pili, nafasi ya zaidi ili kusudi moeni juu zaidi. Eh? Kutoka utukufu pakao utukufu Sera nasema na kupita kwenu na kuendelea mpaka Makedonia na tena toka Makedonia kurudi kwenu na kusafirishwa nanyi kwenda Uyahudi. Makedonia ilikuwa kaskazini mwa, mwa Korintho. Eh? Na nadhani na, kijiografia katikati kuna kuna kuna kuna Athens au um, Ugiriki mji mkuu wake. Ba anasema mimi ni si nini tunaenda kwenye makanisa ya Makedonia na no makanisa ya Filipi hayo na ninyi. Anasema ni naenda huko nipite kwenu na ninyi niwahudumie niende huko nikitoka huko nipite kwenu tena nikiwa narudi yahudi eh A anawapa ratiba yake eh ni watu uwezo kwaona uzito wake <tika> wa klasiku, katika maandiko ya kila siku katika ya kila siku lakini anatumia kule kuwajulisha ratiba zake labda na gharama atakazotumia Kwenye kuomba jamani nikiwambia kwamba jamani nahitaji msaada umnisafirishe ni ene nikahubiri wengine na wengine watanileta kwenu na kwenda sehemu nyingine sio kwamba ninakuwa natafuta mbinu mbinu ya kutafuta vitu venyu ni kwa ajili tu ya utumishi ni kwa ajili ya utumishi anasema hivi msali ule wa 17 basi nilipokuudia hayo je na alitumia kigeugeu au hayo ni nia hayo ndaye kusudia kwa jinsi ya mwili kwamba iwe hivi kwangu kusema ndio ndio na sio sio mstari wa 18 na nasema lakini kama Mungu alivyo alivyomaaminifu neno letu kwenu ni kwenu si ndio na na sio e, na mstari wa 19 nitausoma nasema maana maana wa Mungu Kristo Yesu aliyehubiriwa kati kati yetu na sisi yaani mimi na Silvano na Timotheo hakuwa ndio na sio bali katika yeye ni ndio na kauli leo tunasema ndio kesho ah, nasema ah, si, hiyo sio hiyo eh, na kauli moja kama ni ndio ni sehemu nyingine anasema katika kitabu cha cha mata, Matayo Mathayo kama sura eh, ya 37 anasema hivi Mathayo 37 anasema kauli zenu ziwe ndio kama ni ndio ni ndio kama sio eh mateo 23:7 kama ukisema ni ndio ni ndio kama ni sio ni sio bwana iki kitu si, siwezi unamaanisha sio kwamba unakauli kauli mbili mbili anasema yanayotoka yanayozidi hapo kutoka kwa yule mwovu eh na alikuwa amelitoa ni Kristo mwenyewe akihubiri Alikuwa amenitoa katika watu wenye tabia ya kutaka kuapa. Yaani ukiona mtu muda wote akitaka kukuaminisha kitu anataka kuweka na kiapo juu yake. Huyo mtu msitukie. Ngoepo hmm. Ka, eh, bongo ndani. Kabisa ha, hakika eh, Mungu Mungu ni shahidi. Ukesha okay, sikia mtu anakuambia mara tano tano. Anataka kukuwekea na Mungu ni shahidi. Eh, siwele nikamsema kwa sababu si, kamsema, si mara nyingi na ukilingana ukilinganisha na wa Kristo huyo ni mtu ambaye kauli zake sio za kuamini. Na bwana eh, ukimwambia e, mtu ni hiki bwana sivyo kilivyo. Baadhi ndivyo maana sivyo kilivyo. Kitu hiki ndivyo kilivyo, maanake ndivyo kilivyo. Sio ah leo iko hivi kesho ah unajua labda hukunielewa ni nilichokuwa na, na maanisha. Kauli silitoka. Silisikika. Leo mtu mtungwaambia kiza kwamba hicho sijasema. Na ukimwangalia unga mekauka kweli kweli usoni. Hacho ime Lakini ukienda pao ndani unakuta ni kigeugeu tu kinamsubu. Nani msikiaje neno? Ngozi mabitu na muuzi Mungu ni maisha eh. yani kigeogeo, ya kigeugeo. Eh. Yaani mtu kigeugeo anaweza kama mbaya kuliko hata mwizi. Eh. Mage mtana anakaja kaiba ndara mazoe hutumii tena. Kumebora hata amekusaidia kuzitupa. Sawa. Lakini mtu akigeugeo rafiki yako. Ata kutesha nafsi. Eh. Na mara nyingi ndani ya familia Leo hii kuna familia unakuta mume ana vitu yake vya siri mke naye ana vingine vyake vya siri vingi mimi nijificha huko hapo kuna weupe wa moyo hapa sasa hawa wanaosema ni mimi moja mpaka kifo kitenganishe kweli eh kwa hiyo ni, ni kauli ambazo anasema Mungu mwenyewe, bana wa Mungu, wa Mungu, Kristo Yesu hakuwa ndio na sio kwa pamoja. Ah ah. Kwake ilikuwa ni ndio. Aki, mungu, akisema nita wabariki, nitakubariki. Sawa. Anakuwa amemaliza akiamua kuvitoa na akiondoa zile baraka si kama anatoa kwa kegogewa ah ah yale maelekezo yanapovunjwa ndanaweza kaacha kile lakini kuna mtu hakuna kilicho badilika hakuna nini anakuwa tu anazungazungua anazunga kama pia mme kumbuka watoto walikuwa wanashika matoto bado wanachezea pia unaipiga inazunguka ah eh hana msimamo eh hana msimamo kuna mama sio wote mimi mimi mwema kinyi pia kwenye hilo eneo linawasumbua kutokwa na usumbufu mm. eh ni sehemu ya kuangalia kabisa eh m mm. kwa hiyo anasoma, tusome msali ule wa tumesoma msali wangapi, ngapi tumefikia msali wa ngapi uh, wa msali 27 anasema maana hadhi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio tena kwa hiyo katika yeye ni amini. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Azema, hii tabia ya waminifu na unyoofu. sio yeye dunia kimungu. Ome, tabia nyingi za kibinadamu Manadamu mwenye tabia ya asili ana watoto wanazaliwa wakiwa wanajifunza kusema uongo hajafundishwa na mtu anaanza kusema uongo. Eh. Kabisa. Unajiuliza alifundishwa na nani? Tabia za asili. Lakini tukitaka tabia za kimungu ni pamoja na kusema kweli, ni pamoja na uaminifu. Eh, ndiyo sababu tunasoma neno Nisabote tunajifunza funza na Mungu ili kusudi zile tabia za Kimungu zile zilizoandikwa katika neno lake katika roho wake ziweze kuwa sehemu ya tabia yetu. unaweza ukabadilika ukamfanania Mungu wako, ukamfanania Kristo kwa kumfata Kristo na neno lake. Kuna watu na wajua kabisa na zamani alikuwa mtu yaani mpaka mnaachana ni mtu janja mjanja mtu sende mbemtu uh, lege helegelege hobola hoba yani haeleweki alafu baadaye unamkunjwa unakuta alishabadilika mtu makini amenyoka anafahamu yuko vizuri yani mpaka unasem mm, alafu inachukua muda kuanza kuamini kwamba hivi ni kweli au kama labda anajipretend tu lakini alipatu, na mguso na yale mafunio ya kimbingu ya. Ngoja ni kuombe Mkristo na yensikia wao mbali na situloko hapa. Tujifunze kuyapokea haya mafunuo ya kimbingo. Ya tutengeneze. Amin. Eh. Yes. Niseme kitu kingine mkielewa mtukubaliane. Ndiyo ukikaa katikati ya watu wajanja wenye matapeli tapeli wenye kauli mbili mbili, ukiwa hauna hizo tabia, utaumia. Eh, utaumia. Lakini Hai tupaze kuwa na tabia za kama we ni kondoo endelea kuwa kondoo usijifunze kuwa mbwa mwitu. Ameni. Mungu atakutunza. Hivi kati ya mbwa mwitu na kondoo Mungu anapam, anamtunza naye. Niwe tuza kondooa. Eh hata kama kikulazimu kama unaishi na watu ambao wanaruga tatu, tatu usiige hizo. Eh Tujifunze kuwa na huu weupe wa moyo na kutokuwa na kigeugeu hata kama labda wewe ni mwanamke ni ni, ni, me, mewe ni mtu mwenye lugha za kigeugeu usijifunze labda wewe ni mwanaume mkeo ni kigeugeu usijifunze yoziozinho nilisikia, nafikiri nilionyesha, okay ilikuwa ilitangazwa Tanzania zima na dhali. Hata ata mimi mpaka nikaona vita kwenye taarifa habari manake vimejulikana na watu wote so, usioziangalia taarifa za habari lakini tuliona na kumbuka watu baadhi yetu mwanamke aliyeuawa na mume wake kesi imeenda imeenda imeenda mpaka nasikia, nasikia yule mwanamume amehukumiwa kunyonga hapa hapa dar es salaam ni kesi ya nyuma kidogo ni kitu ambacho mtu yote mbaya anaishi dar es salaam au anaishi Tanzania atakuwa na ashakisikia kwa sababu ni ni vitu mvaro mvaro kwenye me, kwenye taarifa taarifa uh, na ikasemekana kwamba chanzo cha mauaji na ugomvi huo Mme alikuwa mlevi anaingia nyumbani saa kumi au alfajiri mke akafanya bidii Kumgeuza Mme akakataa kugeuka yani akashindikana mke naye akafanya nini akaanza naye kufanya kama yeye siku ya mawaji mke anaingia saa 10 alfajiri sasa ni kinyume meme ndio yuko ndani ya nyumba wakaanza kukamatana kama ndivyo ilivyokuwa uti ni wakosaji kwa vile huyu ni jitu linakuja saa usiku limelewa saa alfajiri limelala huko nusu linakuja kumalizia usingizi alfajiri nyumbani na wewe unaingia saa hizo hizo eti mke umejifunza ni kama unalipa kisasi. Biblia nasema, nugo msilipe kisasi. Lakini nimeikagali muhayo. wao. Na kuleta maumivu makubwa. Okay, anaweza akampata mtu yote. Na hata Yesu alisema hasa je wale watu ambao wale na mnara kule Sodoma. Eh. Hey mnaadari kwamba alikuwa wabaya kuliko watu wote wa Kaherusalemasema na ninyi msipotubu hivyo hivyo mtangamii kwa ma, maana ile ile mambo ma, hayo tu yanasema ni maisha harisi. ni maisha harisi. Mm -hmm. eh tujumbe mstari wa na 22 unaosema Eh yeah, mstari wa 21 nasema basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Anasema msioamini. Ungependa nifafanue mstari. Watu wengine wa kitoto cha sio kauli usizielewe. Lugha ile ile lakini kauli zimepangwa kikini kwa neema Mungu aliyotupa tumeweza kuafunua maandiko. Haina la Anasema haya tunayoandikia Huku kuyaishi maisha ya ya ya, ya weupo wa moyo na utakatifu. Kuweza kuishi katika ulimwengu wa watu waliopotoka lakini wewe ukasimama ukanyohoka. Anasema hayo yote msihangaike msikafikiri kwamba labda ni nguvu zenu. Nguvu zenu ni kidogo ni kumtumainia Mungu na kumtegemea ndiye atakaye wawezesha haya. Michea anataka tukuwaambia. Mm -hmm. Eh anasema haya mambo yaliyo imi neno yetu sisi Paulo na Silvano na wao watumishi na, na, na Timotheo. Anasema na ninyi wakoletwa tuna, tunao fundisha hizi karama hizi. E, eh tunayaweza. Ni kama sema, ninayaweza yote katika yeye anitiai nguvu. Mm -hmm. Eh wewe mimi kuishi maisha ya kweli kweli katika ulimwengu huu na wajanja wajanja wa mji huu wa Dar es Salaam hii na, na Tanzania yote na dunia yote akuhakishia sio kazi nyepesi bila mkono wa Kristo huyawezi eh huyawezi siku moja nilikuwa naendesha gari inapanda ni mlima nilivokaribia juu ya kilele vile ilikaja gari likaesiri kafaeri breki rikaja alikuwa gari inabeba nafuu ikaja likanigonga likitokea bendi sasa ki mtu wa nyuma mgongaji mbona ah nyuma yangu nikasema a a Nika wale watoto watoto walikuwa kama la nikasema watoto umeona gari nyuma nyuma mrefu so, mbali nyuma watoto kani, kikara sara eh kuishi katika ulimwengu wa watu matapeli tapeli wa Kristo tufunge hii eh, sehemu ndogo ya maandiko ile sehemu ya pili kwa kujifunza kwa wakweli kweli ukweli una gharama kuna gharama fulani tutailipa kweli kabisa na anachokwambia sio kumnaambia wewe naweza sana mimi mwenyewe pia napambana na, na, nayo kila itopo leo animeni uskamarin <todak> eh maisha yasiyo ya kigeogio maisha ya kweli eh hem tu malizie kipengele kidogo cha mwisho ya mstari miwili tu ah msana 22 na na 2 na, na, na bado nimeshindwa kufika <todak> wa msana 22 anasema hivi na ndiye Mungu huyo huyo anasema Mungu yeye anayetuwezesha hayo naye ndiye aliyetutia muhuri akatupa arabuni ya roho mioyoni mwetu arabuni hapo underline au neno la msingi hapo ni arabuni arabuni nini kukitafsiri. ukitafsiri nipo niufundisha hilo somo semfu miaka ya nyuma nilitafsiri kwa kutumia neno kama kishika uchumba mtu hajaoa akamaliza. sio sema ameshachukua mwana mali lakini kuonyesha kwamba eh ile hatua ya kuchumbia itakaminika kuna kitu inaitwa kama kishika uchuma kinatangulia hapo asipenda kamaliza anapata hasara biblia nasema ukombozi wetu tumepewa arabuni ya roho wa Mungu arabuni ni kama nafsi ya Mungu ya roho mtakatifu bibi anasema nafsi yako na nafsi yangu ya yote waliomwamini bwana Yesu Kristo ni hekaru ya roho mtakatifu wa Mungu ni makazi yake anakaa humo Ndiyo Mungu anakaa mbinguni, utatu anakaa mbinguni. Lakini roho wa Mungu vile vile mungu kwa sababu Mungu anaweza kuwa popote wakati wote, muda wote. Anakaa vile vile ndani ya nafsi za wanadamu. Biblia inasema, "Tulipewa roho wa Mungu kama arabuni ya roho, kama kitangulizi cha cha cha cha, cha kulipa kwamba nitakuja kumalizia malipo haya." mtu anapookolewa ndoa apokolewa na mimi nataka nitumie muda mrefu sio hapa kuna mafundisho ya uongo na makanisa makanisa fulani lakini nitaona kwa mpangilio kinachokuja muda sina lakini mtajaribu mt, mt, mt, mt, eh mtu anapookolewa anapata m, bado anaendelea kuvaa mwili huu ulioharibika mwili wa damu na njama matamanio yanabaki pale pale eh niliwae kusikia mtu anakwambia yeye eh. kuna viungo haviookoki vingine vinaokoka lakini kuna vingine vile vile vile vile eh. haviookoki hamna ni, ni vichekesho tu vya, wa, vya, vya hao wanajitahabiri wa ni kwamba viungo vyote hata nywani haziokoki. mimi nasema mwili na damu haviwezi kuruzi usalimu wa Kwa wewe tunapokuwa tumeokoka tunapewa arabuni tuna ni malipo ya awali ni, ni kitangulizi cha malipo ya Mungu kwamba Mungu yuko pamoja nasi na mimi nasema haweza kutuacha kwa sababu Mungu sio kigeugeo wao huni msali mkuu sana wa kwao kwa toapim langu wa kwanza usasa 22 unaangalia habari za arabuni ya roho kwamba tumepewa roho wa Mungu kukaa ni yetu tunapomamini bwana Yesu kama kip, kama uhakika kwamba Kristo haweza katuacha wala hatatupungukia wala hatuwezi tukapoteza ule wokovu e, na baadaye anasema ni muhuri em tumalizie pingine cha tatu em okay. kabla ya kumaliza pingine cha tatu hii sehemu ni kubwa sana kuna uh, kitu kuna makanisa ni ndakanoisemwa mmoja ni ile ya eh, watu wa dimomoso wanakuambia muhuri wa Mungu ni nini ni sabato tambaya Yesu, kristo mwenyewe ndio elimgarimu kwa katika kuonyesha kwamba imekamilika ime kilicho baki ni kristo eh wanawambia mtu asipoheshimu na ni mwangani mama fundisha makubwa na wanayaeleza kwa speedi. shetani atashambua kuna sehemu ambayo ni kuna opportunity ya kupotosha watu anaweka kasi kubwa sana ene eh ukisha una unasari jumapili ji hesabu moto hadi hata kusoma Warumi 18 kwamba usali Jumamosi usali siku zote ni za Mungu. Hadi hiyo jokea kwamba Jumapili hatukanyagi kanisani. Tukawa tunasali Juma nne peke yake. Bubu anasema Mungu anazipokea kwa sababu siku zake zote. Umsali, umombe naye Jumamosi. Kwani siku kuna siku za blue na za nyekundu na za kijani Siku zote ni sawa. Ile za mungu lakini you know ambiye hey, ni jumapili ni siku eh hey, ni ni siku ya mpinga kristo na jumamosi ni siku mapungapika kristo wamejia hapo hapo Yerusalemu ndipo wamejaa na wamenyaza na mashoga humo humo Yerusalemu na taravingu na Haifa na miji yote mingine wanaishika jumamosi kuliko hawa lakini naambia lakini ngoja nikudhibitishie kwa maandiko eh nishao kurisibitisha kama somo maalum kabisa maalum lakini hem tu some katika kitabu cha Katika kitabu cha um, Kitabu cha wakonto wa kwanza no wakonto um, wa kwanza hata hii wakonto ya pili twende wakonto wa pili wakonto wa pili mlango wa 5 anasema hivi sura wa 5 basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno lilo hilo ni Mungu aliyetupa arabuni ya roho. Anaenda kusema kwamba maripo au kitangulizi cha ushibitisho kwamba Mungu hawezi katuacha ame, ameweka nafsi yake moja wapo eno roho mtakatifu akaliweka nami. Lakini ukienda katika kitabu cha waefeso ukitoa kwenye wa pili kulia zaidi utavuka wa galatia Toka kwenye Injili ya wa Efeso. Waefeso mlango wa kwanza mstari wa kumi na 4 anasema hivi. Mstari wa kumi na tatu na na kumi 14 anasema, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, ni Kristo, habari njema za wokovu wenu, hiyo injili, tena mmekwisha kumwamini yeye, uko ndio kuamini kwa kusikia na kuamini kuokoka huko. Na kutiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Yule roho yule yure roho yu. Amae tumepewa kama arabuni Ndiyo muhuri wa Mungu. Roho wa Mungu ndiyo muhuri. Hivi Mungu anaweza kawekaje siku moja awekwa akasema ndio muhuri wake. Na huo muhuri tapigwa. Kwa sababu mimi nasema ameupiga moyoni mwetu kwenye nafsi zetu. Kwa sababu ndiko roho anokaa. Anasema ni arabuni na ni muhuri. Ni uthibitisho. Eh, ni arabuni na ni uhu muhuri. Muhuri ni nini ni, ni kitu kwamba hiki kitu ni chenyewe ni original. Imepimwa muhuri. Eh. Um Efeso 1:20 anasema hivi. Efeso 1:20 anasema hivi. Eh ni 39 sorry. Anasema hivi. Wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Mlitwa muhuri. Waniulize, muhuri wa Mungu kwa watu wake amesema nini? Ni, ni? ni roho wa Mungu. Sio ndio? Ambaye ni roho wa Mungu anapatikanaje? Kwa imani katika Yesu Kristo. Hajawahi ukitafta mwanzo mpaka ufunuo, wewe ukasikia neno muhuri hata katika gano la jipya sio vinginevyo vingebaki na gano la kale lakini katika gano la Kristo gano la wokovu la uzima milele hakuna simu ambapo Mungu kwanza hakuna hata sabato kimse. Walipokuwa naenda kufanya sabato walikuwa naenda kunyofoa watu kutoka huko na ku na kuawaeka katika eh, katika kanisa la Mungu. Sabato ili, ili, ili, ilipotea pamoja na hekalu. Yaani yes, sasa kasema litavunjwa. Hakuna jodi tangaro baki jua jua kwa sababu silitahitaji. Lakini nasema naitajenga kanisa langu yani yuko pamoja na mimi. Tunaongea kwa kusisitiza wakati mwingine. Ni mtu malizie vipengele mistari milio baki na ilikuwa inakuja kwenye ki, kipengele kinachosema jukumu la kiongozi wa kiroho. E, kwa ajili tu ya muda mimi nimesisitiza sema mbona najua ilikuwa inasumbua. Kwa ajili ya muda ngoja tu nisome ile mistari kwa pamoja na nifafanuo kwa ufupi nifunge. wa 22 na 23 nasema lakini mimi namuita Mungu Awe shuhuda Awe shahidi juu ya roho yangu ya kwamba kwa kuahurumia sijasika Korinto. 2 Corinthians 24 anasema si kwamba tunatawala imani yenu bali tu wasaidizi bali sisi ni wasaidizi wa furaha yenu maana kwa imani yenu mnasimama. E, Paulo alikuwa na, na, na mambo na wakorinto. Kwa koso huko asio wasikivu na tulapo na wale mlango wa tatu walikuwa mpaka wana mdai anasema ukitaka kuja uje na barua tuzitimishae kwamba ni wewe Kwamba una haki au um... Paulo anasema jemani mimi ndiye niliyewaletea hukumu ni mimi niliyotengeneza hii kesi mna mdai tena nianze eh nianze ku, ku ku ni, ni, ni kama uanze kumdai nyenye neno mametu tuupe uraia wako wewe ndiye uliyotengeneza taifa. Ara kutudai kwamba wewe ni raia wa wapi? Paulo anamdai awathibitishie yeye ndiye anatengeneza ile kanisa. Akawapa injiri, akawapa watumishi akafanya nini? Akija kwao kuwahubiri na kuwaimarisha, wameshabadilika, wameshapotoka. Wanamdai wanasema njona barua fulani, tutuletee barua ya ushibitisho ni ni ugeogeo sio kwa ari. Kwa tunaona jikuna kiongozi wa, wa kiroho anasema mimi ni, na, na wale wanaoongozwa ni kuaminiana. Hai ni sio kuaminiana peke yake, ni kuheshimiana sio kuheshimiana peke yake, ni kupendana, sio kupendana peke yake, ni, ku, ni ni kushirikiana. Eh. Anasema sijaja kwenu Korinto hivi karibuni sababu sikutaka nije nikute taarifa nizo nipata ni kwamba mko katika hali mbaya. Nimewapa muda mtupu badala ya nlicho Kristo alichosema. Biblia inasema Kristo anakawia kuja ili kusudi wa ikiwezekana watu wengi waweze kuokolewa, waweze kukata mashauri yao. Anasema kama ninge kuja Kolinto ningeweza kulisambaratisha ili kanisa kwa sababu walikuwa wanafanya mambo visiyo ya kawaida. Eh. Ndanaasema lakini mimi namuita Mungu awe shahidi juu ya roho yangu ya kwamba kwa kuwahurumia sijafika sija Kolinto. Ni huruma ninge Niliona nikawie ni mtengenezo mambo yenu vinginevyo ningekuja nikatupa watu kuanza ya mambo yao mabaya. Naanasema sifanyi hivyo kwa sababu mimi nina mamlaka juu yenu eh si kwamba na watawala imani yenu bali ni msaidizi tu wa furaha yenu. Yaani huo hiyo hiyo hi, hi, hi, hi, hi, kazi inakwenda kuja kuhifadhi ya kujaribu kuwarudisha katika mstari na nini? na kwa adhabu waliokosea anasema hizo baba. Haya sio kwa sababu na watawala a uh a -uh. ni kuwatafutia furaha yenu na amani mbele za Mungu wetu. Hilo leo jukumu kuwapenda watu wakati mwingine ni kwa kuwapa maumivu ili husudi waweze kupata faida zaidi. Mungu Ibariki sana kwa tumesha hapa, tumemaliza kitabu cha wakondo wa kwanza mlango, wa pili mlango wa kwanza. E, neema ya Mungu ikawafunike. Asante Bwana Yesu Kristo tunakushukuru. Ni katika jina na Mungu Baba na amana na Roho I amina mean, okay yote